Vi skal løbe i fjældet. Vi vil være den om tid til Velkommen til programmet Hitlers øer. et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan.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 Vi begynder dagens program med en tale, som Storbritanniens premierminister Winston Churchill holder i underhuset den 20. august 1940. På dette tidspunkt, hvor det som senere bliver kendt som slaget om England, eller på engelsk The Battle of Britain, eller på tysk De luftslagt um England, er gået i gang. Vi expected, at en attack on this island, we should achieve a larger. ratio this has certainly come true it must also be remembered that all the enemy machines and pilots which are shot down over our island or over the seas which surround it are either destroyed or captured whereas a considerable proportion of our machines and also of our pilots are saved and soon again in many cases come into action the gratitude of every home in our island in our empire and indeed throughout the world except in the abodes of the guilty goes out to the British airmen who undaunted by odds unwearied in their constant challenge and mortal danger are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few Ja, Churchill han hylder her på forhånd de britter, som deltager i det igangværende luftslag, som i øvrigt er historiens første. Og det gør han, uden at vide, hvad, hvad det ender med, for, for slaget det raser videre i, i mindst en måneds tid nu, lidt afhængig af, hvordan historikerne gør det op. Aldrig har så mange skyld så meget til så få, sagde Churchill, blandt andet i det, der er gået over i historien som en, en slaglinje for, for hele slaget der udtrykker nationens, ja, nogen vil sige menneskehedens taknemmelighed over for de allierede piloter og alle de andre, der, der hjalp til. I, i datiden der så man dog slet ikke det her som en stor eller opsigtsvækkende tale, for den handlede faktisk om meget andet, der foregik i krigen. Og, og ude blandt piloterne, ja, der jokede de med, at det Churchill, han talte om, altså det er nogen, de, de skyldte, ja, det handlede nok mere om ubetalte barregninger i officersmæssen. I den gode næste time tid, ja, der skal vi dykke ned i slaget om England. Og hvorfor blev slaget i det hele taget udkæmpet? Og hvad er realiteterne og myterne i dette ikoniske luftslag, som jo også er blevet portrætteret i en spillefilm fra 1969, som jeg er helt sikker på, at lytterne derude, mange af dem har, har, har set. Og i det hele taget øh, har slaget bidraget til britternes selvforståelse om, at takket være deres indsats, så holdt de ud og, og, og, og kæmpede fortsat mod Nazi-Tyskland, som de på det her tidspunkt eneste i Europa. Og, og til at tale med mig om slaget om England, så har jeg igen inviteret dig, Steen Andersen. Velkommen. Du er okay, historiker, seniorforsker, arkivar ved Rigsarkivet, og så har du også medvirket i programmet på gange. Blandt andet da vi talte om britternes fiasko i Nordenover 1940 og om din egen fremragende bog, der er indtødt for uroligende for Danmark, der beskrev forholdet mellem Danmark og stormagterne frem mod den 9. april 1940. Og tidligere har vi også talt om britternes dristige projekt med The Damn Busters for briterne i 1943, sprangte tyske dæmninger i stykker. Sten, da jeg foreslog, at vi lavede et program om slaget om England og, og hvilken øh, bog, der kunne egne sig til en samtale, så, så pegede du på professor ved University of Exeter, øh, øh, han hedder Richard Overy. Øh, han har skrevet en bog, der hedder The Battle of Britain, Myth and Reality, Myth og Realiteter. Øh, bogen udkom øh, første gang omkring år 2000 på forlaget Penguin Books. Hvorfor er det, du anbefaler den her bog, som jeg skal sige, den er ret overskuelig? Det er 120 tekstsider, så kommer der noter og andre ting, men 120 sider. Det er ikke så tit, jeg får lov til at, at læse en bog på 120 sider, når jeg forbereder mig. Jeg tror faktisk først, det var en fejl, øh, men på 120 sider formår han jo faktisk at forklare, hvad det her handler om. Men øh, prøv at nyde det, Jarl. Jeg, Nogle gange kan jeg faktisk godt give den korte version. <laughs> øh, nej, altså det var, på mange måder var det også en, en meget svær opgave, en næsten umulig opgave at anbefale en bog, for der er så mange fantastiske værker om, om, om slaget om England eller Battle of Britain. Øh, men den her bog, øh, den, er ikke, den er ikke stor, men det er altså en, en bouillon øh, Den emmer af indsigt. Richard Over er en historiker, en professor i historie, han har tidligere været på King's College, nu han, som, som du nævner på Exeter University. Han har øh, skrevet en masse kan vi sige, økonomisk historie, om det. han er ekspert i det tredje rigs krigsøkonomi. Uh, han er en historiker, som har indsigt i, uh, i, uh, i verdenskrigens udvikling. En af hans andre hovedværker, det er Why the Allies Won the War, mm. uh, hvor han simpelthen går ind og laver en analyse, hvorfor, uh, hvorfor hvad der, går ind og kigger på de strukturelle forklaringer på, hvorfor de allierede vinder krigen. Han har også en historiker, som har et eminent blik for, for, for personligheden og karaktererne uh, og og deres rolle i forhold til strukturerne. Et af hans andre hovedværker, det er det, er, kan vi sige, det er hans Hitler-Stalin komparation, hvor han øh, sammenligner øh, Nazi Tyskland med med med, altså med Stalins diktatur. Øhm, og så har han jo bare skrevet en, øh, en, øh, en, øh, en, øh, en række, øh, kan vi sige synteseværker, og det her der det sig i rækken, hvor, hvor på en eller anden måde han går jo ind og øh, Øh, nærlæser den eksisterende litteratur, øh, forholder sig til myter, men samtidig med, så har han jo også været i arkiverne øh, mm. Den er jo også, hvis man gennemgår noterne her, så, så det jo, han supplerer han jo med, med sin egen arkivstudie. Ikke? Og, og hvis jeg må også må sige til de lytter, der måske øh, sådan, tænker øh, engelsk og læse engelsk litteratur, den er meget let læst. Han er en fantastisk skribent, altså det er, er angelsaksisk historieskrivning, når det er bedst. Men han bruger ikke mærkelige ord og sådan noget, og, og det, det, jeg synes ikke, det er sådan et overakademisk værk, selvfølgelig akademisk værk, men, men, men jeg synes, det er en bog, som alle kan læse. Ja. Og, det, og det, hvis man ikke har læst en bog om Slaget med England før, så er det et godt sted at starte, og så kan man jo altid hoppe ud i, øh, i, i, i supplerende værker, øh, og, og altså, der er jo masser af historieskrivning, som, som, som, øh, som behandler det her, men, men jeg vil jo også selv anbefale jo noget af det, som jeg selv, selv synes er fascinerende, det er jo også at, og læse nogle af, af de reændringer og øjenvidenberetninger fra nogle af aktørene. Altså, og det er der jo også rig lejlighed til, hvis man dykker ned i det her materiale. Ja, fordi det er det, man ikke får her. Altså der. hvis man forestiller sig Biver's værker, der, der, der tror jeg mange af lytterne har, har stiftet bekendtskab med, der, der kigger man sådan, hvad, der er anekdoter fra det høje niveau, og, og folk, der har været ude i felten. Og, ja. og der, så det er ikke sådan, man får ikke piloternes... Øh, Øh, historier med her. Det... Nej, hvis man, man har drømt om, at man vil få Douglas Bader's udlægning af, hvordan det var at flyve i the big wing for Doxford, så, så, så får vi det ikke her. Altså vi får, kan vi sige, kan vi sige den strukturelle historie bagved, øh, og så må man jo dykke ned i det bagefter, men, men, men altså, vi får et overblik, øh, og vi får en, en syntese, og så får vi jo også afledt nogle myter undervejs. Øh... Vi kan jo starte, øh, Sten, med at og sådan afgrænse slaget om England, fordi jeg sagde jo, at der var lidt uenighed om, hvad, hvornår slaget altså, hvornår, hvornår det udspiller sig. Ja. Øhm, så lad os lige prøve at afgrænse det lidt. Altså, Ori, han er jo faktisk selv i gang med at sige, at der er lidt forskellige holdninger til det. Ja, altså man kan sige, at der er forskellige holdninger blandt historikerne, og man kan sige, der er også forskellige holdninger, alt efter, hvad man spørger, om man britterne eller tyskerne. Mm. Vi kan starte med tyskerne, og det er jo dem, der har den mest komplicerede udlægning af slaget. Okay. Øh, altså, der, for dem Altså, for slaget om England, det starter den 26. juni 1940, og den første fase startede fra den 26. juni til den 16. juli, og det er den periode, hvor de kalder kan sådan større angri angrif, hvor de ligesom afsører terrænet, altså nærmest opklaring ved ild over kanalen. Mm. Æ, og så siger de så fra, fra, fra den 17. juli frem til den 12. august, så er det det, de kalder kanalkamp, Og så fra den 13. august, så kommer det der der kom, med kommer det som vi sikkert vender tilbage til, og så kommer den der øh, angrebsperiode fra, fra 13. august til, til 6. september og så fra 7. september og frem efter, er, er det det, de kalder blitzen eller angrebet over. Som, som var faktisk helt inde i 1941? Ja, det vil, den var helt ind i øh, marts-april måned 1941. Så det vil sige for dem, der var slaget ni måneder? Ja, sådan. ja. Øhm. Men, og man kan, kan man sige, altså Overeys udlægning, og den, den er, abonnerer jeg nok mere på, fordi kan sige, den er også lidt mere enkelt. for alvor starter sladet om England den 10. juli øh, 1940. Øh, og den første periode er så fra, fra 10. juli frem til, til, til, til, kan sige, til, til 12. august. Og så altså 12. august får vi så adler øh, Og så kan vi sige, fra, fra 13. august frem til, til 15. september, øh, som er kulminationen øh, under og, og, og, og er luftkampene, i, i det, det sydlige England og så fra 15. september og så går vi så over i det vi kan kalde blitzen ikke? og som så strækker sig ud i langt ind i efteråret 40 og langt ind i foråret 41. Der er jo nogen der siger altså 10. juli til 31. oktober. Ja, er du ja. der? Ja. Det, det, altså der kan vi sige der finder hovedbegivenheden sted. Det øh, kan sige de mest intensive luftkampe. Øh, hvor vi ser konfrontation både mellem altså, øh, Royal Air Force øh, Fighter Command og, og, og Luftwaffes jægerfly, og kombineret med, med Luftwaffes indsendelse af bombefly. Det er jo ikke sådan et slag, hvor man som ligesom siger, nu erklærer vi slaget åbent og i gang, og, og nu så vi slaget af, og så der der en, en fanfare et eller andet sted, og så, og så, så stopper tingene. Altså det er egentlig først senere, man ligesom finder ud af, om det foregik sådan set her, så nu kalder vi det slaget om England. Jamen der synes jeg faktisk, at Overy gør et rigtig godt arbejde, hvor han sådan set jo forvist også læser, at, at i samtiden, øh, altså aktørerne vidste ikke faktisk, hvad de var en del af, øh, ja. og, og man ligesom ikke havde forstået omfanget af det her. Men vidste jo selvfølgelig godt i kølvandet på den britiske evakuering fra Frankrig, at... at, øh, at Formentlig næste skridt ville være enten en massiv tysk blokade og eventuelt et, øh, en invasion af, af de britiske øer. Og dertil måtte der var så være en kamp om lufthærdømmet. Men hvordan den kamp skulle udkæmpes, og i hvilken form og i den intensitet, som den fik, var der jo ingen, der kunne vide på det her tidspunkt. Og man kan sige, at det her med at kalde det for, for slaget og, om England, det, det er jo faktisk noget, som øh, Churchill han jo meget tidligt øh, krøjner i, øh, i den tale, han, han holder øh, øh, den, den dag, hvor, hvor Frankrig falder altså i, øh, i juni øh, i 1940, altså ved, ved Frankrigs øh, fald. Der, der, det er den 18. juni, der siger han jo, at nu begynder slaget om England. Men om det var et luftslag, det var, det var vel ikke det, han sådan forestillede Nej, sig. Nej, altså, da, da Churchill den her tale, og, og netop, som du siger, erklærer kampen om Frankrig er afsluttet, og så siger, at nu går kampen om, om, om, øh, om England i gang, så handler det jo i virkeligheden om, at, at, at England skal holde forbindelsen udad til, til, til de oversøske områder, til kolonierne, og så også vestover over at holde forsyningsruterne åbne over Atlanten til USA. Det er virkelig det, som kampen kommer til at handle om. Og så kampen i øvrigt, som på det her tidspunkt handler jo også om, at man skal så også fastholde sin, sin position, blandt andet også i, i, i, i Middelhavnsområdet i Ægypten og, og, og på Malta, øh, fordi man står altså også i en konfrontation nu med, med, med, med Italien i Nordafrika, så, så det kan sige, det hele det er, det, det er slaget om, om, om, om, om, om, øh, om, om Storbritannien. Men man kan også øh, altså lige rykke lidt tættere på. Altså, vi har jo haft nogle begivenheder der i maj-juni 1940 med, med, med Dunkirk. Mm. Øh, man evokerer over 300.000 mennesker, eller soldater, over 300.000 til, tilbage til England, og, og så står de der, og øh, man har efterladt øh, og så osv. På, på strandene. Øh, og så er der de her øh, luftkampe, de har jo faktisk allerede fundet sted på det her tidspunkt. Der er de, de allierede øh, jager jo i, øh, i, i kamp med mm -hmm. tyskerne øh, ja. for fuld øh, og, og, og, og så er det jo, at den kamp, den flytter sig vel stille og roligt over i øh, på de engelske kyster. Jamen, man kan sige, <coughs> at altså Royal Air Force blev for alvor engageret i, uh, i, uh, i, i, en, i en luftkamp med luftvaffe hvor altså britiske jæger, som, som opererer fra de britiske øer øh, allerede under evakueringen af Dunkirk. Og det er jo også her, man ser den første indsættelse af, af, af Spitfire-jægemaskinen. Øh, Britterne er afhængige af at sejle konvojer, dels langs deres egne kyster, øh, og så selvfølgelig også sejle dem vestover. Øh, og det var altså konvojer, så, altså, øh, bestående af, af handelsskibe med, med forsyning af varer, Tropper, som tit ofte var beskyttet enten af enten destroyer eller andre overlovsfartøjer. Og der begynder tyskerne systematisk at angribe de her konvojer, simpelthen med bombemaskiner. Man forsøger at sænke dem, først og fremmest med at indsætte af styrtbomber, som kan præcisionsbombe. De kan simpelthen dykke fra 2 km højde, og så kan jeg forsøge at, at ramme sådan et, et britisk transportskib og sænke dem. Og man skal lige huske, der er jo jagerfly, og så er der styrtbomber, og så er der egentlig bombefly. Og så ja. Stukas er sådan en, en mellemting. Ja, det er en, en inmotorsbombenmaskine, som, som er specialiseret i at udføre præcisionsrengøring. Det var et præcisionsbombe på det her tidspunkt. så er bombemaskinen på det her tidspunkt ikke kendetegnet ved at være et præcisionsvåben. Men altså, tyskerne har jo finudviklet og, øh, den her styrtbomber, allerede fra, fra deres, baseret på deres erfaringer fra den spanske borgerkrig. Og den er jo set demonstreret, hvor effektiv den kunne være, både under Polens feltog, og i særdeleshed også det, som vi talte om øh, sidste var på besøg, dengang, hvor vi talte om feltog i Norge. Altså, der demonstrerer tyskerne virkelig også deres luftoverlegenhed, ikke? Og i stand til at udføre præcisionsangreb. Og særligt under, under feltsået i, i, i, i, i, i Belgien, Holland og Frankrig i, med, i maj og, og 1940, viste den her Stuga sig særdeles effektfuld. Øhm, og det, som man gør, så, hvor man så sætter ind med det her luftangreb, øh, intensiv luftangreb, hvor man indsætter store styrker på altså den 10. juli, hvor man angriber de her konvojer, så er målet jo dels, at man vil indsætte bombemaskinerne, som så er støttet af jægerfly, og så håber tyskerne på, at man faktisk kan lokke de britiske øh, Spitfire og Hurricanes-jæger på vingerne, og så handler det om, at, øh, at de her jæger, som, som støtter, eskorterer de her stuka skal tage kampen op med Royal Air Force jægermaskiner og skyde dem ned. Og på den her måde, skal man tilkæmpe som lufthærdømmet over Storbritannien. Øh, så det, det er virkeligheden, det er som det den her Slaget England, det handler handler simpelthen om, om, om nedslidning. Det handler om, at tyskernes mål var at tilkæmpe sig lufthærdømmet over Storbritannien. Og der må de jo have siddet med, med regnmaskinen og forestillet sig, at vi har en øh, luftstyrke. Øh, vi har så, så mange jagerfly og så videre. Øh, og britterne, ja, de har nok ikke så mange. Det er vil den kendt kyle, for ellers så kan man vel ikke bevæge sig ud sådan en musik, men man har den øh, analyse hvad? Nej, altså tyskernes analyse er jo baseret på, at de, de er jo vidne om, at de har tilføjet britterne alvorlige tab under kampen om Frankrig, Belgien og Holland. Og det og de har det videreligt. Både fighterkommander og bomberkommander lider af store tab i den her periode. Men, men man kan sige, at, at det, der er interessant og, og virkelig en af de væsentlige dele, en bærende søjle i forståelsen af slaget med England, det er historien om den kæmpe store efterretningsbrøler, som tyskerne, begår. Ikke kun i begyndelsens slaget, men faktisk gennem hele slaget. Og det, der er interessant, det er, at vi kan faktisk pinpointe hovedkilden til den her fejl. Og det er en det er lederen af afdeling C i Luftwaffe, altså Luftwaffes efterretningsafdeling. Og det er en officer, der hedder Oberst Josef Bebo Schmidt, som leverer kontinuerende analyser hvor han undervurderer Royal Air Forces øh, evne, altså hvor mange fly de har, og kapabiliteter, hvor mange piloter de har til rådighed. Øh, men groft sagt kan man sige, at han fortæller det, som Gøring gerne vil høre, at britterne er knæ. Og øh, det får altså fatale konsekvenser, fordi tyskerne kontinuerligt øh, overvurderer egne evner og undervurderer britterne. Øh, og det kommer tyskerne til at møde igen og igen og løber panden imod muren. Så allerede på det her tidspunkt, så har man faktisk lavet en lys på baggrund af de oplysninger, som han har visket mm. øh, Han Gøring i, i, i, i øret. Og, og Gøring skal vi jo lige komme omkring. Han er, han er rigsmarskald, så vi husker også på det her tidspunkt. Mm. Og det vil sige, at han er øverste chef for øh, Luftwaffe. Ja. Altså, Hermann ja, Göring er, er, er, var jo øh, en del af von Ritschhofs øh, øh, øh, esk eskadrille øh, og, og var sådan en flyveres fra, fra 1. verdenskrig øh, og, og blev en del af, af, af Hitlers inderkreds. Og, og, og fra 1934 så er han jo med til at få jo til hovedopgave at genopbygge luftvaffe, øh, og, og, og får jo opbygget et moderne luftvåben med, med ultramoderne øh, både jægermaskiner og bombemaskiner. Øh, som jo viser, at, at det er en topprofessionel styrke, Både, først og i under den spanske borgerkrig, og så siden han i, i feltogen i, i, øh, i, i Norge, øh, og så også på, på Vestfronten. Øh, så det er jo også et, Han er jo chef for et, øh, et, et luftvåben, øh, som strutter af, af militær selvtillid. De har udrettet noget, som, som øh, man troede ville være umuligt. Øh, og øh, Struder er selvtillid, som grænser til overmod. Øh, en, en overvurdering af egne evner. Øh, og en ting er, at overvurdere egne evner. Men hvis du så også fejlagtigt tror, at din modstander er i knæ, øh, og så det viser sig, at, at det er din modstander, ikke? så er det altså opskriften på, øh, på et, øh, et fatalt udfald af, den her, af det her slag. Nu skal vi høre en lydbid fra, fra den her film, Slaget om England, øh, fra 1969. Det, det er fra films trailer. Og, øh, og der kan vi høre, at øh, nu bevæger slaget med England sig fra sådan væk fra at angribe kavaler i, i kanalen og andre steder til at selve øh, England, øh, hvor man faktisk går efter øh, flybaser, altså de steder hvor landingspladser og så hvor at øh, Britis, briterne sætter deres egen fly op. Again. Two seconds, Oops, bare stå der! Gå Faced with certain defeat, fighting against insuperable forces, a miracle was achieved by a courageous few. Som vi kan høre her, så bliver en flybase angrebet af tyske bombefly, og så prøver de her britiske fly, som, som står, på landingsbanen, og, og de forsøger så at komme på, på vingerne. Og det er jo, det er jo et øh, fantastisk skue med alle de øh, faktisk, gamle maskiner. Det her det er jo så lige knap 30 år efter, at slaget egentlig fandt sted, men man måtte jo sådan rundt og, og finde nogle gamle Messerschmitts og, og Spitfires, og få ligesom det til at se ud af noget som helst. Og så på den måde var det jo ret imponerende, at, at man kunne lave sådan en film. Altså filmen er i sig selv imponerende, og den er, den er, den er værd at indse. Og grunden til, at man kunne lave den her film, det var jo først og fremmest på grund af, at man kunne låne, øh, altså i går så en luftvarfalfly fra det spanske flyvevåben. Yeah. Det var faktisk det hele det spanske flyvevåben med deres øh, Messerschmitt øh, 109 109'er og Heinkel 111'ere, øh, og, og, og så er det selvfølgelig... Øh, altså fra den, kan vi sige, den historiske samling for Royal Air Force, der leverer hurricanes og spitfire. Ikke? Så det vil sige, det er jo, man tør næsten ikke sige det, det er faktisk Frankrigs luftvåben, der, der... der leverer ja, ja. her Jamen, det er det. Altså, til sådan det er... en film. Ja, ja. ja, man tør jo næsten ikke sige tak til ham, men altså fordi, men, men i hvert fald, altså, hvis ikke de havde passet på de fly, så havde det den været svært at lave. Altså for, for Battle of Britain, så, så, så er det jo en film, man kan se igen og igen. Jeg vil ikke sige, hvor mange gange jeg har set den, så den anbefaler vi i, i hvert fald her. Ja. Men nu, nu kan man sige, øh, hvornår er det, øh, nu kan du, du har været omkring de her faser i, mm. i slaget her, hvornår er det, at man begynder sådan at angribe mainland øh, England? Der Altså i forbindelse med de her øh, konvojangreb, så retter man også angreb mod, mod, øh, mod havnene. For eksempel Southampton er en af de havnede byer, som, som bliver hårdt ramt. Men øh, så, så allerede under de her altså i, i, i juli måned sker, sker det angreb på, på britiske havne og byer. Men for alvor så kan vi sige, den 12. august er skæringspunktet, fordi der retter øh, øh, tyskerne præcisionsangreb mod flyvepladser og først og fremmest de britiske radaranlæg, home chain anlæggene. Øh, Tyskerne havde undret sig over, at de britiske fly var i stand til at dukke op, sådan nærmest med en jans indsigt i forhold til, hvor tyskerne befandt sig. Hver gang tyskerne sendte for eksempel fly på vingerne for at bombe en konvoj, så undrede tyskerne sig over, at de altid blev angrebet af britiske fly, umiddelbart lige til at angribe sig. Men de, de får så deduceret sig frem til, at det handler om, at briterne har det her radaranlæg, Home Chain, som, som dækker øh, den britiske kystlinje, og som faktisk på, på 400 km afstand kan se hver gang tyskerne letter. Og det forsøger tyskerne så at slå ud den, den 12. august, faktisk med en række succesfulde angreb. Nogle af de her er faktisk bliver helt sat ud af, af funktion blandt andet på Isle of Wight. Øh, men men øh, øh, nogle af anlæggene er så ude af funktion i, i 72 timer, øh, og noget af det, man også angriber, det er, det er flyvestationen, flybasen i Manchester øh, som bliver hårdt ramt. Og øh, og så den 13. august, så kommer det helt store angreb, øh, bombeangreb, som det som, som man i tyske krigsplan kalder atlertak, hvor luftvarfe virkelig skal sætte massivt ind med, med, med, med angreb på en række flybaser i, i det britiske område. Øh, og kan man sige, meget sigende, så kommer den her atlertak, den kommer øh, galt afsted øh, fra begyndelsen. Øh, øh, som sagt, det er planlagt, at, at operationen skal starte. Men på grund af noget dårligt vejr, så vælger man faktisk at aflyse operationen, men det er ikke alle enheder, der har fået den her meddelelse, så nogle af enhederne går faktisk på vingerne og flyver sted om morgenen, og det vil sige, at det er et delvist angreb, man gennemfører. Og så det bliver sådan nedkæmpet, og så i løbet af eftermiddagen, så, så vælger man så fra tysk side at følge op med det massiv angreb. Og der kan man så se fra britisk side, at nu er der en stor operation i gang. Det, det, var, altså, det var angreb uden sidestykke, i forhold til det, man havde set før. Lykkes man fra tysk side med det her? Øhm, jamen, nu kan man se, at efterfølgende kan vi jo se, at, at tyskerne jo var jo faktisk ret succesfulde med at og ramme flyvepladser, og som jeg nævnte også, de her radaranlæg, og som jo virkelig, kan vi sige, er det essentielle øh, i, i, i øh, den bærende søjle i det britiske luftforsvar. Øh, men tyskerne var succesfulde, men de var ikke i stand til faktisk at vurdere deres, deres succesrate, fordi at, at de følger ikke de her angreb op med, med reel luftopklaring. Æh, hvor de så kunne have set, at vi har ramt den her flybase, men vi har ikke nedkæmpet den fuldstændig. De havde altså en, en overdreven tro på, at når de havde ramt en, en, en flybase, eksempel Manchester, når de havde bombet den en gang, så ville den være sat ud af drift. Men det som britterne selvfølgelig gør med det samme, det er jo, at når en flybase er blevet bombet, så begynder de selvfølgelig at fylde hullerne op i, i landingsbanerne, og man, selvfølgelig også, man reparerer de her radaranlæg, og, og, og de kabler fra, fra kraftværkerne, som er blevet smadret, de bliver selvfølgelig reetableret. Så man kan sige, at tyskerne bomber, men de laver egentlig ikke en analyse, fordi så ville, de jo, så ville de jo kunne analysere sig frem til, at målet ikke var nedkæmpet, og så kunne de have lavet opfølgende angreb. Og det er faktisk det, der er afgørende, det er, at tyskerne laver ikke opfølgende angreb, så det kommer til at fremstå som om, at de bomber lidt på må og få. Og øh, når de bomber, er det så med bombefly, eller er det i øh, styrtbomber, eller hvad, hvad, hvad er det, bruger man her til ja. øh, at ramme målene? Ja, det er jo en, en, en kombination. Øh, nu, for eksempel til, til bombeangrebene mod de her radaranlæg. Øh, det var de de så svære mål at ramme, fordi det, det er ret, ret lille mål. Der brugte man de her stuke eller Junkers ju 87 b bombefly, som fra en høj højde, kan, altså cirka to kilometer højde, kan, kan lave et, et lodret styrt og så smide en bombe. Og så altså for 2 km højde kunne man jo altså på den her periode ramme en bus. Øhm. Og øh, det bliver brugt til det, men ellers... Og, og, og, det, og så det er det dem, vi kender som det der med Jericho's trompe, trompeter, når man har set øh, film og sådan noget. Jeg ved ikke, om de bruger det på det her tidspunkt, men, øh, men det er, det er dem. Ja, det, det, man... det er de bombefly med den der hyletån. Mm. Og det øvrigt sig, at de der luftvarfepilotere, de havde den der øh, sirene, ikke? Så, så mange af dem pillede den jo også af, ikke? Også fordi det var jo Altså, dels reduceret den hastigheden, samtidig med, så synes jeg de også, det var helt åndsvendt at annoncere deres ankomst ikke, hvis man skal lave et overraskelsesangreb, så nytter det jo ikke noget, at man starter en sirene. Ja, fordi, for, for, fordi sin funktion var, at den skulle skabe terror. Ja, ja præcis. Ja. Og det kan man sige, det, det kunne, kunne den jo også gøre, hvis man skal, skal, skal bombe øh, øh, herreenheder i panik, men hvis du skulle lave et overraskelsesangreb mod et radaranlæg, så det er det ikke super smart så, så det var ret uhulært, de tyske piloter pillede den af. Men, men jeg vil sige, altså fint for 2. verdenskrig uden øh, øh, bombefly og, og uden sirene, det havde ikke været det samme. Nej, det ved jeg godt, men det er også, jeg ved godt, jeg er sådan lidt en spilfordærber her, men, øh, men den, den, den var altså ikke den blev ikke brugt særlig meget. Til, altså. Tilbage til... Øh, ja, til, til angrebene. Til angrebene. Øh, der blev jo anvendt også, kan vi sige, øh, traditionelle bombemaskiner. Øh, først og fremmest Heinkel 111, øh, som var en, en, den, den største. Øh, to bumpemaskine, øh, som tyskerne havde, øh, til at bumpe flademål. Man brugte også øh, Dornier 17, Øh, og så brugte man så den helt moderne Junker 88, som både kunne lave altså fladmål, men samtidig Junker 88, som kunne faktisk også bruges til, til at lave udført styrtbombeangreb. Øh, og man kan sige, at først og fremmest angrebene mod flyvepladserne, det bliver de her store bombe maskiner, som, som gennemfører de her angreb. Øh, støttet af, af, af, af jægerfly, øh, Messerschmitt øh, 109E. Øh, og øh, det var simpelthen deres opgave det var at beskytte de her bombefly, øh, og så tage kampen op med, med, med, med de britiske jægerfly. Og øh, så er der faktisk også en del af de der Messerschmitt 109, som faktisk kan, kan gennemføre øh, øh, jægebombeangreb. Øh, og de viser sig faktisk ret effektivt, blandt andet med angreb mod uh, Spitfire-fabrikkerne, hvor, hvor man en. en øh, Messersmith, som jo er en ret hurtig maskine, øh, kan flyve sådan en 560 km t øh, kan snige sig ind, og så kan den faktisk smide sådan en, en 250 kilos bombe. Øh. Det er jo også noget, der kan skabe ravage. Øh, nu, nu er der, øh, nu, nu flyver sådan en, en, en, en, en, en bombemaskine, og så er de flankeret, har jeg af af, af, af, af jagerfly, for eksempel Messersmith 109 mm. øh, Så er det jo, at de bliver mødt. Af, øh, af, af britiske jager. Ja. Og hvad sker der så? Fordi øh, der, er både, der er både Spitfire øh, øh, fly oppe i luften, hmm. og der er øh, hurricanes. Ja. Og hurricanes, prøver, hva, hvad prøver de at gå efter? man kan sige, at Hurricane er, er, er, kan vi sige, er, er forløberen, altså det, var det, f f første, f det, det f første producerede jærefly, altså den kunne blive produceret lige inden Spitfire'en. Så det er en lidt ældre model, altså den flyver lidt langsommere end, end, end Spitfire'en. Altså Spitfire'en, der man kunne flyve med en top hastighed på omkring 580 km i timen, så ligger Hurricanes top hastighed på omkring 550 km i timen. Men, men og, øh, et, et meget øh, manøvredygtigt fly. Øh, så der øh, så kommer faktisk en arbejdsdeling mellem Spitfire og Hurricanes, hvor Hurricanes øh, tager sig af, af, af bombeflyene. Øh, og så er som er den hurtige og mere manøvredygtige, skal så tage kampen op mod, mod luftvaffes øh, jægermaskiner. Og hvordan går det? Øhm, ja, hvordan går det... Øh, det der er interessant, det er jo, at, at hvis man har en eller anden forestilling om, at, at slaget med England bliver afgjort hurtigt, så kan man sige, at det, de, øh, øh, det er et nedstændigslag, hvor det sådan set er. Øh, øh, man kan sige, at, at hvis man kigger på de enkelte luftslag dag for dag, så er det interessant at se, at, at briternes tab ligger sådan lige i underkanten af, af tyskernes. Så en lang periode, den første del af slaget, så er det næsten lige før, det er jævnbyrdigt. Så det er de små marginaler, der tæller. Og så på et tidspunkt, så tipper det over, og så kan man se, så, så, så lykkes det faktisk, at for hver gang tyskerne får skudt et fly ned, så lykkes det britterne at skyde to eller tre øh, tyske fly ned. Så, så begynder det at tippe. Men, men det er i virkeligheden, det er en meget, meget jævnbyrdig kamp i, i den første fase, øh, hvor, hvor man kan sige, at de tyske, Piloter jo også demonstrerer, at, at de er erfarne, de er øh, øh, dygtige, de kan deres håndværk, øh, og, og, og, og britterne er på mange måder jo også, øh, altså de, øh, deres piloter har det ikke den samme erfaring. Øh, for eksempel en stor del af de her Spitfire-piloter har ikke været i kamp endnu, før, før de, de kommer i kamp her i, i, i, i juli måned, august måned. Øh, så det handler også om for britterne, at, at de simpelthen skal, skal tillære sig nogle nye kompetencer. Vi kan måske lige komme omkring en faktor, der formentlig får en betydning. Det er jo, at når et britisk fly bliver skudt ned, så mm. forsøger piloten jo at hoppe ud. Og så lander han jo et eller andet sted i England. Ja. Og kan, som vi også hørte Churchill sige, så kan vedkommende komme i kamp meget hurtigt igen. Ja. Men når en tysk pilot bliver skudt ned... Ja, så er fremtid så krigen, synes, jeg, er slut for ham. Ja, altså hvad, man kan sige, hvis, hvis den tyske pilot er så heldig at, at overleve og øh, blive skudt ned, ja, så lander han jo i, i, i fangenskab. Øh, eller, eller også så vil han lande i kanalen. Men det får en betydning, fordi, den, det, fordi øh, hver gang en pilot, altså de, det, det tager jo tid at uddanne en, en ny pilot, og, øh, og på det her tidspunkt, det, det, det, det er et slag, der raser i nogle måneder, øh, det vil sige, de kan jo ikke nå at få uddannet nogle øh, nye Nej. folk. Nej, det vil ikke understrege, at, at, at det her slag, det, det foregår jo over, over den syd, sydøstlige del af, af, af, af, af England, altså i, i Canterbury-kendt området, altså Øh, også det, som, som britterne kaldte Half-Rey Corner. Øh, så, så det, det, det er over engelsk territorium Der er meget få af de her kampe, som, som foregår. Altså noget af kampene foregår selvfølgelig i kanalen. Øh, men men øh, øh, øh, først og fremmest over britisk territorium Og normalt har vi også at sige, eller har en eller anden forestilling om, at, at, at luftslaget over England blev udkæmpet på, på sådan en riderlig vis. Øh, men det faktum, som du nævner det med, at de britiske piloter landede på eget, eget atom, det fører jo faktisk til, at, at, at luftvarfe beslutter sig for, at en britisk pilot, der hænger i faldskærm, efter han har sprunget ud fra sit brændende fly, stadig er en kompetent. Så luftvarfe begynder faktisk at skyde på de britiske piloter i faldskærm. Det bliver machine -gun, som Overridge skriver. Ja, præcis. Ja. Og, og det, han, han, det lyder faktisk som om, at han accepterer den forklaring. Altså ifølge krigsloven, så, så kan man faktisk godt argumentere for at det jo. Ja, øh, og man kan sige, at britterne vælger jo også, de erkender jo der jul i juli måned, at, at Luftwaffe anvender sådan nogle øh, øh, søredningsfly, altså vandflyvere, som, som lander i kanalen, når der er piloter, der er styrtet ned. Altså de vidmaler med røde kors på. Ikke? Øh, og i begyndelsen så, så respekterer man dem ikke som som kompeten, altså, så, så altså, de man dem som non-kompetanter skød ikke på dem, men efterhånden så opdager man at af de her fly begynder at angive positioner for for, for convoyer, og så får man simpelthen så giver fighterkommand samtiden direkte ordre til at at de der fly med røde korsmærker på, de skal altså også øh, smadres. Vi skal lige prøve at, at hoppe op i det sådan politiske niveau. Fordi der må jo være en eller anden øh, filosofi omkring det her. Hvad, mm. hvad, er det, hvad er det Adolf Hitler, som i øvskommanderende mm. øh, et eller andet sted, øh, vil? Altså, okay, man vil opnå luftherredømmet. Hvorfor vil man opnå luftherredømmet over i England? Øh, fordi øh, det skal vel bruges til et eller andet, øh, Stine Andersen? Jamen... Øh det skal helt klart bruges til noget. Altså, Hitler annoncerer jo øh, den, den 16. Øh, juli øh, 1940, at øh, nu vil man påbegynde den her øh, operation selv, altså operation sølv, som er øh, kan vi sige invasionen af, af, af Storbritannien. Øh. Men er det, er, det, er det planen, eller er der andre planer. Øhm, fordi ja, der er vel også et en, en, en håb om fredsaftale Jo, altså, altså øh, Hitler det, det er faktisk det, det er et rigtig godt spørgsmål fordi hvad, hvad ville Hitler i den her periode? Øh, og det er jo også noget som der, var, var planen over, over Operation seløve var, var det en real plan, eller, eller, eller var det ikke? Øh, Hitler har selvfølgelig hele tiden ambitionen, eller forhåbningen om at, at det ville kunne lykkes og få overbevist britterne om, at kampen, den fortsatte kamp er nytteløs, og britterne vil kaste håndklæderen. Men han ved jo også, at, at vejen dertil jo at er gået, at man enten skal gennemføre en blokade, øh, eller i hvert fald så tilføje britterne et så alvorligt nederlag, at de vil erkende skriften på væggen. Øh, og øh, der er den en fortsat militær kampagne, det vil sige øh, udsigten til, at britterne vil stå over for en invasion. Øh, effektive flådebarkade øh, skal simpelthen tvinge britterne i knæ. Øh, og der var jo altså en forhåbning om i, i, i, altså blandt øh, Hitler øh, og flådeledelsen og også til dels ind i, i hærledelsen, at, at britterne var i knæ, og det ville være et spørgsmål om tid, før de ville, ville give op. Så, og, så, så... Og, og det, som der jo også er interessant ved Overeys bog, det er jo, at øh, han jo også viser, at, at, at, at selv i Churchills egen regering var der jo folk, som, som, som abonneret på, på den tankegang om, at en fortsat kamp på en eller anden måde jo ville være udsigtsløst, til trods for, at det ville være ydmygende at måtte kaste håndklædet i ringen og bede om mulighed for at forhandle en eller anden form for separat fred med tyskerne. Så øh, hvis man læser Overreach, så, så, så mener han jo, han er i hvert fald ikke sikker på, at, at, at Hitler øh, egentlig havde en plan om og, og, at det, med den invasion. Det. Han, han mener, det er det var bluff-nummer, altså, altså hele den her operation med hmm. Søløven og, og, og så videre. De skulle overgive sig, og så skulle han faktisk fokusere på nogle andre ting, som var øh, Operation Barbarossa, som allerede på ja. det tidspunkt øh, spygte i, i hans hoved, og som han allerede planlagde Ja, men altså, han, han udsendte jo i en der i, i midten af oktober 1940, hvor han jo faktisk giver ordre til, til planlægning af, af, af angrebet på, på Sølønionen. Og, og, og i sommeren, øh, den, den, tror det er den 23. juli, der er de tyske generaler Halder og Bautisch, de er så i øh, for og de er faktisk mødt op med, med herrens realplanlægning under armen i forhold til, hvordan den, den her invasion skal gennemføres. Og under det her møde, så må både Halder og Brautis, de må bemærke de simpelthen, at Hitler jo ikke udviser nogen stor interesse for den her plan. Og de er jo ellers vant til, at Hitler jo ellers har sådan en, en, en feinsmakers interesse for den her militærplanlægning. Så, så, så øh, der er noget, der tyder på, at, at for Hitler var det her, det var et, et, et bluff, for han viste ikke interesse i det. Men man kan sige, på mikroniveau... Så, så ligger der jo en plan for, hvordan den her øh, invasion skulle gennemføres, og, og man, får jo også, man går jo i gang med at opbygge styrker. Øh, blandet andet så, så øh, øh, herren går i gang med eksperimenter med, med en, en såkaldt så, så hvor man udstyrer panser 3, og Panzer 4 med altså enden, en... Altså en dykkepanzer? En dykkepanzer, en kampvogn, som simpelthen skal køre, øh, køre, køre ud fra, fra en landgangsbåd, og så øh, synge ned på bunden. Og så faktisk køre på bunden, og så være i stand til at, at trække ilt ind til, til både til motorerne og, og, og, og til besætningen. Som altså en snorkel? En snorkel, ja. ja. Tyskerne laver faktisk, øh, udvikler faktisk den der snorkelkampvogn i, øh, i 1940, så man kan sige, på mikroniveau, øh, så gennemførte de kan vi sige, noget øh, realplanlægning. De her tagprænser bliver så brugt i øh, juni 1941, da man skal krydse de sovjetiske floder, ikke? Men... men øh, ja. Men det, men det er jo faktisk øh, øh, Ritter, øh, altså øh, altså det vil sige det er den øh, den tyske flodes øverstbefalende. Det, det er jo Det er, jeg ræder, det er jo faktisk ham, som øh, som alene øh, er den der. Øh, udvikler operation Sølv. fordi der er jo nogle styrker, der skal flyttes fra A til B over kanalen, og som en bemærkede, altså, jamen, at tyskerne har jo ikke nogen hverken historisk erfaring med at, at lave nej. sådan nogle operationer, som vi så senere hen kender fra Operation D eller sådan noget. Sådan havde de aldrig prøvet i den prøjsiske her eller andre steder nej, i historisk... Nej, nej men det hylder lidt i tandkronerne hos, hos, hos os, os, os den, særligt på Oberkommando Wehrmacht, fordi den, det er jo en kontinental her, altså de kan krydse floder vel. Ja. Men det der med, at jeg skulle over en kanal, det er, altså ikke, det er ikke lige deres métier. Øh, og, og de siger jo også, at hvis vi skal gå et land i Storbritannien, så vil de gerne have et, et meget bredt brohoved og, altså, og så kunne folde ud derfra. Både mod rader, som så siger, at det kan jeg ikke garantere. Jeg, jeg kan give jer sådan en, en smal korridor over kanalen, hvor jeg kan sikre os overgang, og så kan vi så føre styrkerne ind den vej igennem. Ikke? også fordi den, den tyske flod er ikke er ikke stor. Nej, og, og vi havde talt, sidst vi talte sammen om, om kampen i Norge, så, så talte vi også om øh, kampen i Narvik, hvor, hvor de tyske destroyer lider et alvorligt nederlag, og, og 70 procent af, af den tyske destroyer ligger jo altså på bunden af, af Rombakfjorden oppe i Narvik. Kan man være så frisk at sige, at øh, måske blev slaget om England allerede afgjort op i, i, i, i Narvik? Jamen, det mener jeg faktisk, at det behøver man sådan set ikke være frisk, for, for man kan sige, altså den her destroyer skulle være brugt til at sikre det her, og, og, og tyskerne har simpelthen ikke, de har ikke de flydende enheder, der skal være til i, i den her sammenhæng her. Og så kan man selvfølgelig sige, Øh, luft, øh, tyske krigsmarine ville være støttet af, af luftvaffe, og luftvaffe ville, ville jo selvfølgelig kunne have Royal Navy betydeligt tab. Men alligevel, øh, selvom, øh, selvom luftvaffe udgjorde en, en trussel mod Royal Navy, så er øh, den britiske overmagt på, på, på altså, de har søherdømmet, og, og ville altså kunne øh, tage kampen op med, med, med de sparsomme flådeenheder, som, som uh, tyskerne havde. Og, og Royal Navy ville jo have knidet sig i hænderne, hvis, hvis, hvis de tyske slagskibe var kommet ud uh, og ville have taget kampen op med dem. Men, men altså det virker jo euh, set, når man nu... nu også det det er den samtale, vi har nu, det er altså a, a, fra, a, a, Når man kigger, uh, måske ikke fra side men, men fra det øverste. Nev. Ja, men vi lever jo også i en, en periode, hvor, uh, hvor man har en, en forestilling om, at, at uh, at, at luftkrigen kan blive af, altså, at kan afgøre krigen. Hmm. Øh, altså, altså man kan bombe man kan bombe, øh, sig til politiske resultater. Ja, præcis. Altså bombardementet af Warszawa blev i den tyske optik set som kan vi sige, det hvor man øh, endegyldigt fik signaleret til til til politisk lederskab opgive kampen. Og igen bombardementet af, af Rotterdam øh, tvinger jo også den hollandske regering til at kaste håndklædet i ringen. Så, så man har en, en kan vi sige, en overdreven tro på at, at, at, at øh, man kan afgøre krigen øh, simpelthen ved indsættelse af, af flyvende enheder. Altså. Men vi kan jo ikke øh, tage fra tyskerne, at de i hvert fald i, her i midten af august, der, der er de meget øh, optimistiske. Altså Hitler den 20. august, han mener, at Storbritanniens kollaps, det vil ske i 1940, og på det tidspunkt er der så altså små fire måneder tilbage. Så han tror allerede på, øh, stadig på det på det her tidspunkt. Og, og, at, øh, og der mener man simpelthen, at flykapaciteten og luftforsvaret, det de kører på... På, på pumperne, mm. øh, og, og det må man jo bare sige, det viser sig at være helt forkert, øhm, og nu vil vi måske komme der til, hvor vi skulle sådan prøve på at kigge på, hvordan er det britiske luftforsvar egentlig sådan organiseret, altså, øh, der er jo en, en fighter-command, mm. øh, og, og, som er inddelt i nogle groups. Øh... Det der, virkelig, det der er interessant ved, ved det britiske organisering, den måde, som, som, som luftforsvaret er organiseret på, er, er faktisk, at den måde, som, som Fighter Command var organiseret på 1940, og faktisk var blevet ideal for, hvordan man efterfølgende, helt op til i dag, organiserer et luftforsvar. Så, så de britiske, britiske øer var simpelthen inddelt i uh, sektorer, uh, i, uh, i groups. Hvor vi havde i, uh, i uh, sydvestengland england så havde vi så uh, uh, Fighter Group nummer, nummer 11. Og så havde vi så uh, uh, i den sydøstlige del, der havde vi så Fighter Command Group 10. Og så, så nord for det så har vi så group 12, og så har vi så øh, i Skotland og, og Nordengland, så, så gruppe 13. Øhm, og så har vi så en central fighter command, øh, hvor vi så har Airways-Marshal Dowding siddende inde, øh, som, som koordinerer det her. Og for hver af de, de her groups her, har man så kommandocenter. Øh, så man kan sige, at de her groups kan kæmpe selvstændigt, men under, under samlet koordination af fighter command. Det vil så sige, at man samler et situationsbillede øh, i, i sådan et kommandocenter uden for London i Hampstead, øh, og har det overordnede øh, øh, billede. Og det er først og fremmest et, et billede, som man, man får dannet sig ved de her home chain øh, radaranlæg. Og så har man så opsuppleret det her home chain med home chain low, som kan tage de der fly, der kommer i lav højde. Samtidig med så har man så et, et observatory corps, luftobservatører. Man havde 30.000 medlemmer af det her observationskorps, som på 12.000 standpladser rundt omkring i Storbritannien var udstyret med, med, med kigger og afstandsmåler. Altså et luftmældekorps. Luftmældekorps, ikke? Ja. Som, som, som kunne observere de her højde og retning og, og formationer på de her fly. Så man kan sige, så Fighter Command har et billede af, hvornår går de tyske fly i luften? Hvor mange er de? Hvad er deres mål? Øh, og så vidste man så også øh, hele tiden, hvornår man skulle sende de her øh, jægerfly på, på vingerne. Og virkelig også, man kæmper smart, fordi man ved, at tyskerne har en luftoverlegenhed på, på, på, på jægerflysområdet. Øh, grundlæggende set, så britterne har omkring de her 700 jægerfly, og så britter, tyskerne har som 11-1200 jægerfly. Til at begynde med? Ja, så, så, øh, så det er forhold. Tyskerne ja. har det, de op af hand. Tyskerne har helt klart overhånden. Men de undervurder, undervurderer Royal Air Force, øh, men overvurderer Royal Air Force måske også tyskerne, kan man sige det? Øh, ja, det, det gør de. Øh, altså man kan sige, at de britiske indberetninger af, af, af tyske tab er, er hele tiden øh, altså meget optimistiske og, okay. og, og meget overdrevne. Men man kan sige, øh, det kommer faktisk til at, at på mærkelig vis, så kommer det til faktisk at, at, at styrke britterne selvtid. På et tidspunkt der, hvor de, hvor de reelt set ikke er ved at vinde slaget, hvor det så næsten står lige, så har britterne en anden forestilling om, at de faktisk har tilført tyskerne større tab, end de faktisk har. I alt er der 2.000 flyvemaskiner til rådighed hos, hos, hos britterne, og, og tyskerne har godt 2500. Det, det er selvfølgelig alle mulige forskellige slags mm. flyvemaskiner. De centrale flyvemaskiner, det er jo så det er jo, det er jo jagerne. Ja. Og kan, kan vi lige sådan stoppe op? Altså, den, den, den bedste jægerfly, vil du sige, at det er Spitfire'en, altså den model, som var i 1940, den bliver udviklet og bedre, bedre, bedre. Hmm. Og, og det samme kan man jo også sige om Messerschmitten. Hmm. Hvilket fly er, er, den, er den bedste? Er det Spitfire eller, eller Messerschmitten? <laughs> det er sådan en hadespørgsmål. Nå, Æh, men det, det, det, øh, det og Det kommer jo an på... Det kommer, ja. Nu kommer der sådan en rigtig historikersvar. Ja, altså, man endelig hører det. Ja, øh, det kommer an på, hvad du skal bruge den til. Hmm. Øh, man kan sige... Uh, Spitfire'en var den hurtigste Altså han kunne flyve med en top på, på, på 580 km i timen hvor, hvor en mester kunne fløj omkring 560 km i timen 560 570 km /t. Så Spitfire'en er hurtigere Spitfire'en uh, var i stand til At lave nogle skarpe drej Som kommer til at vise sig At være en afgørende faktor i de her luftkampe, dogfights. Dog dog og det kan ikke undervurderes, altså den evne til at lave de her skarpe drej, hvor den simpelthen kan udmanøvrere Messerschmitten. Messerschmitten er så omvendt i stand til at stige hurtigere, i, altså i højde flyv, højere op, hurtigere end, end, end Spitfire kan. derudover kant. Derudover havde øh, Messerschmitten øh, med sin Daimler Benz 610 motor, den havde en superlader, Øh, som faktisk gjorde den i stand til øh, at, at operere helt op i 30.000 fods højde. Øh, og det vil sige, at den kan kæmpe langt hø øh, højere, højere op end en, øh, en, øh, en spidfrieren kan. Og spidfrieren havde en tendens til, hvordan, den havde ikke subladet, men den havde en karburator, den havde faktisk en, en tendens til at i høj højde, øh, og, og motoren sat ud. Øh, øh, hvis vi kigger på, på bevæbning. Så er, øh, den, så er både Spitfiren og Hurricane'en udstyret med otte maskingeværer. Og det er faktisk den samme standardmaskingevær, som man bruger i den, i den britiske her. Øh, altså øh, det der 303 inches, 303 tommer. Og det er sådan noget... 7,7 altså, mm maskingevær, ikke? Så nu, og... så nu er der svarer til 762, som vi bruger i dag. Ja, præcis. Øh, og der kan man sige, det var jo i, i, i sluttrætterne, vurderede man det som, som værende et effektivt våben. Men allerede inden krigen, brudt ud, så er man går klar over, at der skal tunge våben til, og man er i gang med forsøg med at montere tunge våben. Men altså Messerschmitt, e, Messerschmitt E2, E1, og, og E3 og E4 øh, fås i forskellige varianter. Enten jeg har jeg været en Messerschmitt, som, som har øh, øh, 7,92 der måske kan være monteret øh, øh, øh, lige bag propellen eller i vingerne, og så er der også også Messerschmitt som har øh, øh, E3'erne, som er monteret med 20 mm maskinkanoner i vingerne. Altså, det, vil sige, det er noget kraftigere. Jo. Meget kraftigere, det vil sige, at altså, den kunne både, altså både skyde, skyde høje eksplosive granater og det, som man kalder panserbrandgranater, altså brand, brandprojektiler. Øh, og det er jo altså et, et våben med et væsentligt større punch end 7,7 øh, en, en, øh, mm. Så, så i luftkampene, så viste de her Vessersmith sig, øh, altså i forhold til deres, deres øh, evne til at stige og kæmpe i høj højde, og så med deres ildkraft, viste de sig jo øh, så jo øh, altså en lille smule mere en end, end, end, end ikke? Så juleryen er lidt ud om, hvilket fly, der er det bedst? Øh, altså, Overej siger jo, at altså, han har en væsentlig point her, hvis, hvis slaget med England var blevet udkæmpet i øh, en højere højde end, end 20.000 fod. Og 20.000 fod, det er sådan noget 6-7 kilometer? Ja, ja. Øh, så så vil så tyskerne have vundet, på grund af deres evne til at kæmpe i, i en højere højde end, end 20.000 fod. Øh, fordi øh, messersmitten er langt bedre i den højde end, end Spitfiren. Men spidtfeinen den havde en tendens til at kravle op øh, og, og skulle kæmpe op fra og ned. Ikke? Det, var, jo, jo. Det, var sådan, det var det der var ideen. Ja, og det, det, det var det, hvor jeg nævnte, at Den havde den der svaghed med, enten når den, når, den, når den var rigtig god til at flyve, altså kan vi sige vandret, men enten når du dykkede skarpt med den eller ville stige med den, så havde den, den motoren en tendens til at bruge konstruktion. Den havde en tendens til at sætte ud. Og det er altså noget, som, som piloterne oplever som et kæmpestort problem øh, under de her luftkampe. Det kan man jo, jo godt forestille sig. Øh, hvad er tyskernes taktik på, på det her tidspunkt? Er det sådan et bombe mål på MoFo? Er det så snart man ser noget, så bomber man det... Øh sammen med jægerne, og, og, eller eller hvad er der sker der en udvikling hvad, man, hvad, hvad er det man går efter. Altså i første omgang øh, der efter i kølvandet på, på Adler-takt den, den 13. august så, så er, er, er målet jo det er så bombe flyvepladser, øh, industrianlæg, troppekoncentrationer. Øh, og øh, så det der så sker det er jo, at, at de bombe flyver i store formationer støttet af, af, af, af, af tyske jægerfly øhm, øh, ind over det britiske territorium. Øhm, og, og så foregår det, at man, man kaster sin bombelast. Og så er det andet mål, det er jo så at, at kæmpe det her nedslidningsslag mod, mod, øh, mod, øh, øh, mod Royal Air Force jægermaskiner. Øhm, det der, er, altså, det der her er væsentligt, det er jo, at, at de tyske jægerfly havde omkring tidsspan på omkring 14-17 minutter over det sydlige England, øh, hvor de kunne kæmpe. Fordi ellers så løber de simpelthen tør for, for, for benzin. Det var det hele, et ja, godt et kvarter? Ja, godt et kvarter. Det er, det er det tidsrum, som de har mulighed for. Og, og, og, og, alt afhængig også af, hvor meget brændstof de bruger under de her kampe. Altså for, under intensiv luftkampe, så brænder de jo selvfølgelig endnu mere øh, benzin af. Men det, også, er ret lang tid. det er ikke ret lang tid. Også til måske at finde et mål, og så skal de måske undervejs også øh, udkæmpe dogfejl. Ja, også fordi det der sker, det, det er jo, at, at hvert angreb her, så samles øh, de her formationer af fly ind over enten fransk eller belgisk område, hvor de så ligger og venter på, at bombeflyene kommer. Det vil sige, at nogle gange så har de brændt benzin af, og det er noget til, som tyske piloter brokker sig over det der med, at bombeflyene ikke møder op til tiden, fordi tyske, de tyske piloter er selvfølgelig interesseret i at bruge deres ressourcer i kampen over, over et britisk territorium øhm, Og øhm, så, altså, så flyv ind, øh, og så tage kampen med, med, med, med, med britterne. Så kan vi sige, det er, øh, det, er jo, det er jo ikke kampe, der varer timer. Det er altså det er meget intensive kampe, altså, som, som altså hvor det så handler om, øh, flyv ind, øh, øh, se om du kan skynde ned, ned, og så returnere, øh, få tanket op, og lade det op igen, og så tilbage igen. Og det her, det, får, altså det intensiveres jo der i, i de sidste to, tre uger af august, mm -hmm. og så et stø, en uge inde i september, og så sker der vel noget nyt? Ja, man, man kan sige, at, at det, der, det der er interessant, det er, når man, når man også kigger ned i overridsbog, det er jo, at, at, at den tyske bombekampagne og virkelig også den nedslidning, som der foregår af fighter command sætter jo sin spor i den britiske Royal Air Force-ledelse. Og der opstår jo også en splittelse Blandt Royal Air Force ledere, altså Keith Park, som, som jo er, er chef for, for Fighter Group nummer, nummer 11 her. Og det er dem, der tager, skal man sige, Det er dem, der tager hovedparten af. Eller hovedparten. Og det er alt det, der ligger øst, øst for, for London i virkeligheden. Ja, sådan, ikke? præcis. Ja. Øh, retter jo en kritik mod, mod, mod de andre Fighter Command Groups, blandt og først og fremmest rettet mod, mod øh, Gruppe 12, øh, som, som, øh, hvor de så siger, at I kommer også for sent til hjælp. Det er også, der, der tager hovedparten af, af, af, af tabene, altså, hvor de siger, at vi, vi mister fly, og først og fremmest også så mister britterne også piloter. Øh, fordi man kan sige, den britiske flyproduktion viste sig jo faktisk at kunne, kunne følge med. Men det, der er et alvorligt problem for britterne for Royal Air Force, det er jo at kunne uddanne og have de erfarne piloter. For de erfarne piloter enten bliver nedslidt, eller de simpelthen også bliver skudt ned. Øh, så så øh, man, man smider jo også piloter i, i, i kamp her i midten af august, som, som jo kun har haft mellem 6 og 8 timers flyvning i en Spitfire. Så det er altså meget uerfarne mennesker, som, som bliver sendt op for at, at, at, at, at møde øh, altså angribende formationer, bestående af måske af, af, af 300 measuresmitter. Hvor, hvor der så kommer 12 Spitfire, som angriber sådan en sværm af, af, af tyske messersmitter. Øhm, og analyser viser jo efterfølgende, at, at, at 80% af de britiske piloter, som bliver skudt ned i den her periode, aldrig nogensinde vidste, hvad der var, der ramte dem. Altså, man lægger ud med at cirka omkring 1.500 øh, piloter har man øh, sådan til, til, til rådighed ved begyndelsen, og, og det, det, det stiger sådan ganske svagt, øh, selvom man jo taber og til omkring, øh, omkring 17.800 op til november. Ja, så. men det kan du sige, det, er jo kvanti, det er jo kvantiteten. Altså, hvis vi går ind og kigger på kvaliteten, så, så, kan vi sige, så, så, så falder kvaliteten af de britiske piloter. Og det, og det ved Dowding, og det ved Keith Park også. De læser simpelthen skriften på væggen. Vi er i gang med at blive slidt ned. Øh, vi, vi har ikke, kan vi sige, de humanressourcer, der skal til for at vinde det her slag. Indtænkt er, at vi har flyene, men, men tyskerne har overtaget. Det er, det er den måde, som, som, som Dowding så det der i, i, fra, fra midten af august og så frem mod uh, slutningen af august. Det er jo... Øh, i, sådan, i, I snit om ugen, så, så ligger man jo sådan på... Øh... 120 i midten af august, og så stiger det til 27. august, 2. september, denne uge, der mister man næsten 150 fly, altså britterne. Mm. Så det, det er jo her, det bliver allermest intensivt, og så, og så falder det igen. Ja. Men det er sådan lige der omkring 1. september, det er ja. der, hvor det hvor de går virkelig galt, altså hvor man virkelig brænder nogle ressourcer af. Ja. Og det går og tyskerne det, jo så også. Det går tyskerne også. Og, og, og man kan sige, det, det er jo den her, lige præcis den her periode, hvor, hvor slaget er på vippen. Mm. Altså, her kunne tyskerne have vundet det. Øh, og det er virkelig, altså, den måde, som Obery fremstiller det på her, jeg, jeg synes, det er den overbevisende måde, hvor han både altså med afsæt i, kan vi sige, i, i, i de skriftlige kilder, fra, fra, fra som nedfældet af, af Dowding og Keith Park, men samtidig, hvor han jo også kigger på, på, på, på statistikkerne. Øh, altså det, det er historisk historieskrivning i, i, i mine øjne. Og pointen, og bare for at illustrere helt pointen, hvad er, hvad er, hvad er det, der det er på vippen? Hvorfor er det på vippen? Det er, fordi britterne øh, måske har, de har, de har flyene, men de har simpelthen ikke piloterne. De har ikke de erfarne piloter. Øh, altså, øh, og de kæmper med, med, mod en øh, numerisk styrke i... Øh, øh, og... Øh, øh, de britiske piloter er simpelthen nedslidt. Øh, øh, og, og så er det, at så, så de, de forsøger at lave en rotation. Ja, så, så går doubting i gang, men så siger at, at, at nogle af de her fighter groups, her, som, som, som jo ikke er, har, har været så eksponeret, så man forsøger at lave sådan et rotationssystem. Som, som og det er medvirkende til, at, øh, at, øh, at det kommer op at køre igen? Eller? Ja, præcis, det er der, hvor det på de indre linjer bliver vendt igen. Ja. Der er jo også lidt problemer med, med briternes materiel. Uh, Overheds bog er jo ikke så tyk, så, uh, så alt, hvad han skriver, er faktisk vigtigt. Og uh, en af de ting, <laughs> det er, at hurricanes, uh, uh, når de bliver ramt af, af tyskernes uh, kugler, uh, det er benzintanken, mm. så kan den ikke lukke sig altså, selv. Den, den, den, og uh, hvis man har set... Uh, fint med, med, med dogfights under, under, under slaget om England, så er det jo netop det her, man siger, at flyet bryder i brand og så videre, og det gør det lidt for nemt her, fordi hvad er problemet med, med hurricanes benzintank? Man kan sige, at hurricane, i modsætning til spitfire som er fuldstændig bygget af aluminium, så er hurricane, den er bygget af sådan et aluminium hmm. og så faktisk dele af hurricane, altså vingerne er aluminium, men, men del af selve skrovet er faktisk overtrukket med, med lærdet, øh, så at sige det er jo lærdet. Ja, lærdet. Øh, virkelig sådan et, det, det er meget interessant, fordi det er en overgang mellem, kan sige, øh, en ældre måde, altså en, en teknik, som man brugte til at bygge fly på under 1. verdenskrig, og samtidig med, kombineret med den, kan vi sige, den, mere moderne måde at bygge fly på. Øh, men den har jo ikke en selvforsejlende øh, brændstoftank. Det vil sige øh, øh, og det er, bliver den, den store akillesæl. Og det vil sige, at hvis en sådan brænd, skal man forestille sig en, en brændstoftank, der bliver ramt, så kan den lukke selv? Ja, altså, sådan, altså at den er stand til at bygges på den måde, at det, det gummimateriale simpelthen lukker til igen, mm. så brændstoffet ikke flyder ud i bunden af flyde. Og så er det pludselig ansendt. Ja, og, ja, og derudover så, så der viser det sig også øh, under, under øh, de her luftkampe, at, at øh, Hurricane's øh, cockpit øh, viser sig vanskeligt for piloterne faktisk at og, og, og åbne. Øh, så det der er kort langt, det er, at, at rigtig mange Hurricane-piloter øh, brænder op i deres fly. Og det er jo lige præcis det, sådan en pilot... Øh, lige, man, altså, en ting er med at tage flyet, men piloterne de er guld værd. Og det, det ja, måder, man og man piloter, har ikke råd til at miste ud. de piloter. Så, så de her hurricane enheder øh, oplever både kan vi sige store tab på, på materielsiden, men man, man kan sige tabne blandt piloterne, er, er, er, er også, er, er også øh, procentuelt højere en spitfire piloten det, det er simpelthen nemmere at og, og springe ud med faldskærm fra, fra en Spitfire, end det er fra, fra en hurricane. Lad os lige prøve at og så kigge på nogle af de nøglepersoner. Vi har allerede nævnt den før ær, Air Vice Marshal Keith Park joet øh, født på New Zealand. Mm. Ær, Efterfølgende så blev han kaldt for The Defender of London, øh, som er leder af Fighter Group 11. Og, og så hans overordnede Air Chief Marshal Hugh Dowding, der på det tidspunkt øh, var 58 år og i øvrigt, øh, på vej på pension. De her mm. to mennesker de har arbejdet sammen i flere år. Det er faktisk dem, der har forberedt øh, Royal Air Force på et angreb, som lige præcis det, de kommer til at udkæmpe. Så det er de helt rigtige personer, og vi kan allerede nu afsløre, at han kommer ikke på pension forløbig, selvom det faktisk var planen allerede her i allerede i foråret før, skulle han på pension. Ja, han skulle gå på pension i juli måned, nærmest midt under slaget. Og stakkels mand, han kommer aldrig på pension. Churchill må skrive til ham, eller noget i retning, at jeg regner med, at vi kan udsætte din pension. Men de to har arbejdet sammen i rigtig mange år, og det Gør de en forskel. Det kommer vel også til at gøre en forskel, de, de kender hinanden, og de ved... De hvad. kender hinanden. De er, de er begge to uh, erfarne piloter, uh, uh, begge to veteraner fra 1. verdenskrig. Uh, uh, Dowding uh, havde fløjet på, på vestfronten uh, i Army Air Corps, og... Øh, altså, altså, det, men, altså det var før man havde luftfåben, så, lufth... så var det øh, ja. hans flyvekorps. Så, så han har, han har, han har simpelthen kampafræng været med fra, fra, fra begyndelsen. Og så øh, kommer han også til at, at stå for en stor del af, af, af træning af, af, af de britiske piloter under Første Verdenskrig. Øh, bliver så karriereofficer øh, op gennem øh, 2030'erne, Har sådan en særlig fokus på, på, på, på forskning øh, og, og opbygning af ressourcer. Øh, og... Øh, Stouting øh, er en af de folk, som, som øh, ret hurtigt får blik for, hvad den her nye teknologi radar kan. Øh, og i øh, 1936, så, grundlæggende set, kan vi sige, så erkender man fra, fra, fra britiske forsvarsledelses side, at nu må vi forberede os på en eller anden form for krig. Og der kan man sige, at der tænker briterne smart, fordi de vælger faktisk at sige, at de ressourcer, som ressourcer, vi har til vores rådighed, de skal først og fremmest bruges på at bygge et luftvåben, og øh, på Royal Navy. Og så må herren holde for. Øh, fordi det er det, der luftvåbner og Royal Navy skal udgøre vores skjold udad til. Og det er den her periode, hvor, hvor, hvor Dowding udtænker det her system med, med de her fighter commands, forskellige inddeler, inddelinger af, af, af sektorer øh, og opstillinger af, af radar. Så man kan sige, hele systemet med, med de her kommandocentraler. Og med den måde at sige på, at vi har... Vi kommer, til, vi kommer til at stå over for en fjende, som vil være os numerisk overlegen. Når, når vi er i den situation, så må man jo kæmpe smart. Så det handler om, at, at vi skal indsætte vores enheder øh, på de begrænsede områder, hvor det får, får den største effekt. Øh, og, og, og, I stedet for at, at sende alle jæreflyene på vingerne på én gang, så vil man altså kun sende dem op begrænset, og jo også øh, øh, sikre sig at man ikke vil blive logget i, i, i fælder, som, som tyskerne forsøgte at, at, at lægge for de her. Så man kan sige, at Fighter Command viser, at man kan, man kan kæmpe effektivt, og man kan kæmpe smart med det her command and control system. Og det, det kan simpelthen ikke undervurderes, det her system, hvor, hvor, hvor man får de her efterretninger ind, fra radarsystemerne og fra observationskorpset, og så bestemmer, hvilke ressourcer, der skal indsættes hvor. Nu har vi talt om nogle af de to øh, hovedpersoner her. Uh, vi kan også nævne nogle andre, men uh, de, de er de centrale. Mm. Uh, hos tyskerne, der er det folk som uh, Kesselring, som Albert Kesselring, som jo får en helt anden betydning i slaget om, om Italien, i Norditalien, mm. hvor han jo viser sig at være noget af en, en opgave for amerikanerne. Mm. Uh, de når faktisk aldrig, og de kommer til at stå fast dernede, men det er en helt anden historie altså 19 fra 1943. Uh, men han er altså også med i det her slag, uh, Albert Kesselring, og Spærle. Hvad er deres opgave? Jamen, de er jo, øh, kan vi sige, de bliver chefer for henholdsvis luftflotte 2 og 3. Det interessante er, at både, både Spærle og Kesselring jo ikke har, kan vi sige, egentlig Baggrund i det tyske luftbåben, det er begge to herfolk, øh, som jo så tilegner sig viden om, om luftkrigen, men grundlæggende set, så, så viser de sig, som, deres, deres værd som, som, som organisatorer. Øh, og man kan sige, at øh, Overy får jo også vist her, at, at, virkelig, at, at det, der var, var, var den store udfordring for, for, for tyskerne, det var jo, at, at de jo ikke kæmpede fra deres eget område. De kæmper jo altså fra, fra besat område. Det vil sige, at tyskerne har jo lange forsyningslinjer, Dels så skal alle drivmidler, reservedele til de her fly, skal føres frem. Der skal op, der, de kunne selvfølgelig overtage nogle af flyvepladserne fra, fra, fra, fra henholdsvis fra det belgiske flyvevåben og, og fra det franske flyvåben. men først og fremmest så opererer tyskerne fra det, man kalder feltflyvepladser i det her område. Det vil sige, at tyskerne bor på feltfod, så man skal opbygge en helt ny organisation, hvorfra man skal kæmpe fra. Og det kommer altså til at udgøre, kan vi sige, sådan et, et, et logistikproblem for tyskerne. Og derudover har tyskerne så også et andet logistikproblem, det er jo, at hver gang deres fly bliver beskadet, og det vil sige, at om de fly, som formår at returnere til baserne igen. Når de skal, nogle ting kunne jo repareres på baserne, men med alvorlig beskadelse, så skal alle flyene sendes tilbage til, til, til, til, til Messerschmitt-fabrikkerne, eller Dornier-fabrikkerne, øh, eller Junkers-fabrikkerne. Og, og det kommer simpelthen også til at lægge et dræn i de tyske ressourcer. Så man kan sige, der viser både Kesselring og Sperle, de viser sig som, som, som dygtige organisatoriske talenter. Øh, men det er jo ikke fordi, at de markerer sig som de store øh, luftkrigsmæssige taktikere. Øh, og det, kan man sige, der er jo, det er jo her, hvor, hvor tyskerne øh, viser svaghedstegn. Øh, og øh, Gøring øh, lytter sig også til kritik fra nogle af de yngre officerer. Altså, blandt andet sådan en, en markant aktør som, som Adolf Galland øh, og... Flyveræs. Og, <trykker> øh, og, og Mulders øh, kritiserer jo ledelse for ikke at have forståelse for, hvordan den her luftkrig skal føres over Storbritannien, ikke? Øh, en ting, øh, som jeg ved, du, øh, det er lidt af din kæbhæst, det er at som vi jo så senere hen øh, kender, Bomber Harris og alt hvad mm. der senere hen kommer til at ske fra Tyskland, hvor man bomber løs osv. De spiller faktisk også en rolle her, altså allerede 1940, der bomber man øh, Berlin, ja. øhm, og, og det har for måske en stor militærrolle, men politisk bliver der spekuleret i, om det er sådan kunne have initieret Hitler til ligesom at sige, nu vil han jo også skal gøre gengæld, og vi ved jo også, senere hen, så kommer Blitzen, altså det går over i Blitzen, og man bomber London og store byer og sådan noget. Så var, det, var det sådan hævn eller, eller, eller hvad er hvad, hvad Bomber, Command, bomber rolle her, og hvordan ser du det ind i, i alt det andet om slaget om England øh. Jamen altså, Bomber Command spiller en, en, en nøglerolle under hele slaget om England. Øh, både i forhold til, at, at de, øh, de bomber øh, først og fremmest de her feltflyvpladser, som jeg nævnte før i altså, det franske og, og det belgiske område. Så, så, så tyskerne er hele tiden på hæle, Det vil sige, så, at tyskerne faktisk også skal være stand til at etablere et luftforsvar af, af deres egne baser. Det vil sige, så, dermed ligger der så også et, et ressourcetren på tysk side. Så bomber øh, bomberkommand også øh, mål i Tyskland. Øh, tyske industricentre, øh, og øh, der bliver jo også rettet øh, fra, fra Luftflotte øh, 5, øh, som opererer fra det norske. Og det danske teatrum bliver der også rettet angreb hen over Nordsøen. Øh, og det betyder faktisk, at den, øh, den 13. august, den dag, hvor, øh, hvor, hvor øh, tyskerne iværksætter Atlertag, der gennemfører Bomberkommand jo blandt andet det famøse angreb mod Aalborg, øh, hvor øh, 12 blænding bump går på vingerne med indblik på at bombe... Øh, Flyvepladsen i Aalborg, lige nyanlagt af det danske entreprenørsselskab Wright Thompson Care, er anlagt de her flotte betonbaner, hvorfra tyske bombefly og jægerfly opererer. Også imod Storbritannien. Og på det, altså der findes på det tidspunkt ikke jægerfly, som kan eksportere de her maskiner. Det vil så sige, at maskinerne måtte jo så på en eller anden måde benytte sig af at gemme sig i skyer og dårlig vejr og uden udenom det tyske luftforsvar. Det, der sker den 13. august, det er faktisk, at de kommer til at lave en fejlnavigation og kommer til at ramme 50 km syd for Aalborg, så de må flyve på mod Aalborg, og det vil sige, at de faktisk er allerede blevet observeret. og 10 af de her fly bliver faktisk skudt ned over Aalborg Lufthavn, og så er der et af flyene, som, som formår at, at flyve tilbage mod Storbritannien, som, som eftersiden bliver skudt ned. Øh, så så Bomberkommand lider enormt stort tab i den her periode. Men, men øh, Slaget med England er selvfølgelig historien om, om The Few, men, men øh, jeg har også taget en anden bog med her, som, som, som, som hedder, skrevet af Paul Twiddle, øh, som hedder Bomberkommands Forgotten Sommer 1940. Øh, og og der er pointen jo her, at selvfølgelig er det historien om the few, men det er samtidig også historien om the many. Øh, vi, vi, må ikke, vi må ikke undlade at, at, at, at nævne bomberkommand her. Og, og Nu nævner jeg jo Aalborg, man, man kan sige. Og andet dansk islet, så er der jo øh, øh, en dansk øh, aktør med, nemlig Jens Henning Moran. Som, som, Morian Hansen. Morian Hansen, ja. Det senere racer. han var racerkører ræ før. Han er var vildt. allerede racerkører, ikke? Ja. Som, så, som han ender som, som aktorskytte i sådan en Wellington-bombe-maskine, som blandt andet kommer til at, at bidrage eller bidrage til de her bombemissioner så, blandt andet mod Berlin øh, hen over sommeren 1940. Vi kunne også nævne Royal Navy og Royal Air Force Coastal Command. Hvilken der spiller de? Øh, Coastal Command har til opgave øh, kan vi sige, at, at øh, bekæmpe øh, tyske sømål. Altså Først og fremmest, de gæger de, de ubåde øh, og, og tyske overflade enheder. Øh, og, altså, øh, kan vi sige, de er jo en del af, af Royal Air Force. Og, øh, og så har vi også uh, Air Fleet Arm. Øh, det vil sige, det er flådens flyvende enheder. Øh, de har først og fremmest været i kamp i, øh, i øh, Øh, i, i forbindelse med fæltogeren og Norge. De spiller ikke den store rolle under slaget om England her, øh, men altså har spillet en nøglerolle i kampen mod, mod luftvarfet tidligere på året. The Nazi target is a light ship, unarmed and protected by international law, but there is no law for the Nazi. Then comes the reckoning. Hurricanes and Spitfires are bringing down the German bombers and fighters in tens and scores and hundreds. In every dogfight, the British pilot is Top dog. Det er jo britisk propaganda, hvor vi jo får at vide, at, at den britiske pilot er overhunden, i, når, der er, når der er dogfights oppe i, i, i luften. Og det er jo selvfølgelig godt at vide, og det er jo klart, det skal jo sådan opvildende befolkningen om, at de skal, det skal nok gå alt sammen. Der er styr på det. Det går jo hårdt for sig. 18. august kalder man for the hardest day. Det er simpelthen dagen, hvor begge sider lider størst tab. Og mm. det var også på det her tidspunkt, man, hvor tyskerne finder ud af, at... Stukas, de lider simpelthen for mange tab. Øh, Om de begynder også at opgive at bombe radarstationer. Det er simpelthen ikke betalt sig. Øh, og, øh, og så begynder man jo at bombe øh, byer. Liverpool, Birmingham, Bristol industricentre og nogle af dem er også havnebyer. Øhm, og så er det øh, 5. september, så behøver Hitler, at man skal gå målrettet efter at angribe byer, øh, og så kommer man over til at angribe sådan i, i tre bølger, øh, hvor man angriber byerne. Det er vel her, at øh, vi ser blitsen. Det er vel starten på blitsen. Ja, det er det, helt klart. Og man kan sige, øh, det er jo øh, en, en øh, interessant, fatal beslutning, at man øh, Hitler ordre, at man, nu skal man gå bort fra øh, og, og bombe de her flyvepladser, fordi man, man kan sige, altså... Der er ingen tvivl om, blandt historikerne, når man kigger på det her, øh, og heller ikke blandt de aktørerne, altså spørger du eller Keith Park, men hvis tyskerne havde fortsat med at bombe de her flyvepladser, så kunne de have tvunget Royal Air Force i knæ. Øh, overgangen til at bombe byerne gør simpelthen far, at, at, at, at det greb, som tyskerne har omkring Royal Air Force-strupe, det bliver lettet. Øh, og og øh, Royal Air Force kan begynde at koncentrere sig om og, og den her systematiske nedslidning øh, af Luftwaffes øh, øh, bombeflåde. Øhm, og altså, nu nævnte du selv, at man, øh, tyskerne erkender, at Junkers 88 jo ikke længere kan fungere effektivt som bombemaskine, så man trækker den simpelthen ud af kampen. Øh, tyskerne havde jo også et andet jagerfly, Messerschmitt, 110, -jæger, øh, som er to som også havde et temmelig tungt pont. Den havde blandt andet både op til to 20 mm maskinkanoner, Øh, den erkender tyskerne, at den simpelthen ikke kan operere som egentlig jægermaskine længere. Fordi den er, den er, øh, den er simpelthen underliggende i forhold til hurricanes og, og spitfire. Så nu viser det sig, at hvis Messerschmidt 110 skal operere over det britiske territorium, så skal den faktisk eskorteres af, af Messerschmidt 109 år. Øh, så, så tyskerne har også på det her tidspunkt, øh, de, de udfordrer de står i store problemer. Øh, og, og når vi når hen til omkring... Øh, altså, fra 10. september og frem efter, der kan vi se på statistikkerne, at, at der begynder de tyske tab for alvor at stige. Øh, og resultatet er jo, at det er jo grund, på grund af, at tyskerne flyver længere væk, altså bombemålene ligger længere inde på det britiske teraterium, og på det her tidspunkt, så, så flyver bombeflyene ind uden jægerskort. Det vil så sige, at, at det simpelthen bliver nemmere for de britiske piloter at pille bombeflyene ned et for et systematisk. Og, og det er jo noget af ressourcedreningen jo et kæmpe Og man kan sige, det som I jo efterfølgende er gået over i, i historien som Battle of Britain Day, altså 15. september, der kan man se, at der mister de, mister, de mister 13 fly, hvorimod tyskerne mister 70 fly. Det er der, jo noget af en, en ratio, som er i britternes forvirring Præcis. Sige. Og der kan man sige, at det, det er her, kan vi sige, hvor kurven er knækket. Øh, og så er der jo ikke langt fra, at Hitler nogenlunde samtidig øh, ligesom må erkende, at det der med operation operationseløve, det må vi ligesom lægge på is. Ja. Så det bliver, han, han siger ikke, at de dropper det. Det er sådan nogle planer, der bliver sådan skubbet ud i fremtiden, og de bliver faktisk aldrig taget ud af skabet igen. Nej, altså han, han kommer med et vejsung, altså den førreordre, altså den, den, den 17. september, hvor han så siger, at operation operationseløve er, er udskudt på ubestemt tid, ikke? Uh. Og derfor, når, når, når, når ligesom som øh, ikke er på tapetet længere, øh, man går væk fra at bombe de her øh, landingsbaner, så er vel, vi vil også vide, hvad er det, hvor vi kan sådan udpege en egentlig vinder i slaget? Øh, og, det er, og det er ikke tyskerne, der har vundet? Nej, det er det ikke. Altså, der, der kan man sige, det, det er, altså, tyskerne har på det her tidspunkt, altså lidt de største tab. Øh, og og Overy peger jo også på, at, at øh, øh, indsynget at, af at vinde i luften, altså i luftkampen over, over det britiske territorium, Briterne vinder faktisk også på produktionssiden. Mm. Den britiske krigsproduktion stiger på det her tidspunkt. Øh, vi har ikke egentlig kan vi sige, sådan noget, sådan en amerikansk forstand. Det vil vi kalde samlebåndsproduktion. Men det interessante er, at den britiske flyproduktion, øh, altså under, under minister Biberhug, faktisk er i stand til at øge afputtet så væsentligt. Øh, og særligt sammenlignet, altså det, der er interessant, det er, at den tyske flyproduktion simpelthen ikke er særlig imponerende i den her periode. Og det handler jo om, at den tyske krigsøkonomi jo simpelthen ikke er, er, er, er tunet ind på, på, på en langvej krig. Man, man er jo gået i krig med stort set, hvad man havde, og så har man jo sådan en, en begrænset produktion i nogle perioder under slaget med England, så bliver der kun produceret 14 jægerfly øh, om måneden i, på tyske flyfabrikker, hvor man havde, ellers ville have haft en antagelse om, at, at, at, at produktionstempoet ville have været højt. Og så er der vel også det, at man skal forestille sig, at tysker overdriver deres, øh, at, at det, de har, at det, de har skudt ned. Øh, altså ja. det, de har ramt, og så videre. Men uh, tallene siger, at øh, det, som britterne mister, ja, det er det faktisk mere end kan de øh, erstatte, og de kan faktisk producere også flere fly, ja. end det, de har mistet. Ja. Og det vil sige, at deres kapacitet stiger hele tiden, hvor, ja. hvor tyskernes den falder faktisk. Ja. Jamen, altså, den berømte altså 15. september, der har Kørings øh, øh, øh, efterretningschef øh, Bebo Schmidt, han har jo øh, visket Göring i øret, at, at britterne er på hælene, de har 300 fly til deres rådighed. Og øh, da, da de her øh, øh, bombe, bombeformationer så øh, simpelthen møder øh, både øh, øh, jagermaskiner fra gruppe 13 og gruppe 11 og gruppe 12, og også Douglas Baders Big Wing fra, fra Docsföld også kommer ind i slaget, altså, så, øh, altså de tyske bombepiloter, de når ikke engang deres mål, de vælger faktisk at smide lasten. Og tilfældige mål over England, og simpelthen tager flugten tilbage igen. Og det sker så altså den 5. september, og det kommer til at ske igen og igen i tiden fremover. Og det er faktisk herfra også, hvor tyskerne overgår til natangreb, fordi de simpelthen lider for stort tab. The German military machine, a formidable enemy of thousands of planes, a sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the battle of Britain is the modern David and Goliath. Ja, igen et, øh, et lille sludklip fra forslaget om England-filmen øh, David mod Goliath. Så vil det britterne jo gerne have det til at... Og, og og fremstår, og det er vel ikke helt rigtigt, altså, det, altså, det, så var det i hvert fald meget, meget stor David øh, og Fokoli, at så meget var britternes øh, flykapacitet trods alt ikke, i forhold til tyskernes Jamen, øh, Køber, altså, er det overdrevet, det her, synes du? Jeg synes, det er lidt overdrevet. Det er selvfølgelig, er, det er jeg overdrevet, og, og, og øh, altså, er, er slaget om England, er det historien om, om The Few, eller er det historien om, om, om The Many? Og der vil jeg sige, at jeg sådan en rigtig øh, svar Både og. Øh, fordi vi, vi kommer ikke om, at, at, at øh, det her slag, øh, det afgørende luftslag, bliver jo vundet af, af Royal Air Force øh, Fighter Command, og de, og de få piloter, som, som rent faktisk var i luften. Jamen man æh. taler om 554 aircrews, ja. der kæmper i fire måneder. Ja. Hvor er en femtedel af dem omkommer, mm. altså, altså, øh, altså, som, som lider store tab. Øh, man kan så, så, lige under dem så ligger der jo hele den her struktur, som vi også øh, under dem, altså, hvor, hvor jo også bidrager til, til den her sejr. Og så, og, og så er der jo så simpelthen også hele det her, kan vi sige, hjælpekorps øh, af observatører. Øh, så er der Royal Navy's rolle i øh, hele slaget om England, øh, som heller ikke kan undervurderes. Vi kunne lige prøve at kigge på, på taben Altså 1542 britter øh, mister livet. 422 øh, bliver såret, og man mister i alt 1744 øh, flyvemaskiner. Øh, tyskerne 2.585, altså det er jo altså mindst en tredjedel, mere end 40 procent mere, mere, umiddelbart. Ja, og der kan sige, at tyskernes tabtale er jo også højere, fordi det er jo rigtig mange af de tab, som tyskerne lider under slaget om England, det er jo øh, bombemaskiner, som bliver, bliver skudt ned, og der er jo altså enten øh, en fire- eller om bord i de her bombefly. Ikke? Og så er der 925 til fangetagen, dem der, er der til gode grund ikke hos, hos britterne. Nej. Øh, og man mister næsten 2.000 fly, altså 1977 fly, og, og her er de 812, det er, det er kampfly, mm. og 822 af dem er bombefly, hvor er britterne mister 1220 øh, jægerfly, øh, 753 hurricanes, og 467 øh, Spitfires Og så mister de selvfølgelig også nogle, nogle, nogle enkelte bombefly osv. Så, videre. Øhm, så kan, på tallene kan du selvfølgelig se, at de tyske tab er, er større, men det er jo ikke, kan vi sige, markant større. Man kan sige, altså det store dren hos tyskerne, det er simpelthen på, på, på pilot- og mandskabssiden. Det er det de taber. Det er jo også nu, at vi. Nu angriber man jo. Øh byerne osv., og, og der er der ligesom en, en, en forhåbning hos tyskerne, for de har jo stadig det her, at vi skal håbe at bombe dem til erkendelse mm. at det, fordi nu, nu bliver det måske svært at, at lave den der landgangsoperation, man har droppet operationseløb, mm. men øh, man kan måske håbe på, at briternes moral øh, falder sammen, og måske kan der udbrudtes revolution, og, og så har man en forestilling om, at hvis man nu bombe arbejderne, der forholdsvis bor i, i Londons East End, Jamen, så skal de jo over til, de bliver velstillet i West End, og så kan det jo være, der udbryder sådan en slags revolution. Det er i hvert fald det, man håber på. Jeg skal lige sige, at mens det her står på, der, der dør altså 23.000 civile og 32.000 sovs. Og det er jo altså, det er også det, der foregår, altså når vi snakker om at bombe... Øhm, byerne, så det vil faktisk sige, der, der, det er de civile, højere. der betaler i ja, høj grad og, og, det, og det tal, ja, det kan vi sige, det, det er isoleret for, bare under slaget om England-perioden. Under hele blitzen, der er der jo 90.000 britter, der omkommer også Altså hvis vi tager altså fra, fra, fra juni måned til, til, til, til marts 41, der er 90.000 britter, der omkommer. Men der er ikke noget, der tyder på, at briternes moral øh, falder vel? Eller hvad? Nej, nej, det er, det er der ikke. Øh, Altså, det er jo noget, som man, man, man, man frygter fra den britiske side. Man, man er bevidst om det, ikke? Men, men, man kan sige, øh, og det er jo selvfølgelig en del af, af fortællingen. Det er både myte og faktisk og jo også en del af realiteten, at den britiske moral, øh, den, den, den, den knækker ikke. Øh, briterne Går på arbejde, de løser deres opgaver, får en eller anden rutine, øh, vender sig til at, at, at gå i i enten i, i nedgravet eller i undergrundsbanen. Øh, øh, altså formår at opretholde en, en rutine, øh, og gørmål øh, på en eller anden måde. Og øh, øh, den tyske forestilling om, at... at, at, at, at øh, at for eksempel, at West End skulle, skulle gøre øh, oprør, eller øh, øh, det, det, det, det, det manifesterer sig ikke. Der er enkelte eksempler på kan vi sige, på, på, på opgivenhed eller, eller defatisme. Der er på det tidspunkt, der er, øh, det er under angrebene på, på, på Mansted flyvepladsen, der er der nogle øh, nyindkaldte, som øh, nægter at følge ordre og barikardere sig i et beskyttelsesrum. Ikke? Men, men ellers så, så er der ikke, kan vi sige, så krakeler moralen ikke, altså, man kan jo faktisk sige, at, at det er i hvert fald det, der er point pointe her, det er, at, øh, at det er en historie om, stadig om, om britternes staying power og effektiv krigsførelse De bruger deres res ressourcer øh, øh, for, fornuftigt, og, øh, og så peger han også på, det er, at det er faktisk første gang siden 1931, at aggression øh, bliver bragt øh, til standsning. altså han øh, sammenligner, det er faktisk George Orwell, øh, som mm. sammenligner det med slaget ved Trafalgar i 1805, som er et, øh, altså han, som det, det første øh, vigtige øh, vendepunkt. Øh. I øvrigt er det også, og det synes jeg også er over skriver om, det er det her med, at det er sådan, går ret sent op for, for, for, for britterne, som vi også vi indledte om, at øh, det her slag om England, hvornår opstår myten omkring det. Altså, man udgiver en pamflet i, i foråret 1941, og, og der læser George Orwell den, og så siger han så, at det er den første officielle beretning, der slår fast og forklarer, hvad der egentlig er foregået. Og, og, og det pamflet blev udgivet i millioner million eksemplarer, men øh, det var ikke noget, der, der interesserede mange andre end, end britterne selv, og, og, og han blev faktisk lidt forbløffet, og, og der blev peget på, at amerikanerne, de var faktisk ikke specielt imponeret, og de var også lidt skeptiske med hensyn til de tyske tab. Og faktisk var de mere øh, fokuseret på Japansk krig i Kina. Og når man tænker på vore dage, så, så lyder det faktisk ret bekendt, og amerikanske er mere fokuseret på, hvad der foregår i stillehed, mm. og knap så meget, hvad der, det her luftslag, der har, åbenbart har været omkring London osv., det var sådan en mindre interesse. Jo, men det kan det jo, altså man kan sige, øh, slaget om England, øh, kan vi sige, grundlæggende set, så, så øh, fysisk set, så rykker det jo ikke ret meget ved, ved Hitlers magtbalance. Altså han sidder stadig på hele kontinentaleuropa. Uh, han har uh, sejrene i, uh, på, i på et, efter det skandinaviske feltsog, det polske feltsog og det franske feltsog, ser stadig i billedet på ham. Uh, den uh, tyskland strutter af, af, af militær selvtillid. Uh, og, og, og, og britterne oplever det her, uh, det, det her luftslag uh, i kølvandet på uh, to kæmpe store ydmygelser. Altså, det, den, Ydmygelsen ved den norske feltor, så sidder jo stadig i britterne. Øh, altså, Chamberlain må træde tilbage på grund af, af nederlaget. Og, og så er der jo den, den store ydmygelse ved evakueringen fra Dunkirk. Så mange britter har jo heller ikke at tro på, at, at, at, øh, at, man var, var, at man havde vundet det her, at, at det ville være overstået. Og, og britterne kan jo stadigvæk, nat efter nat høre de jo, de her bombemaskiner, som kommer ind øh, og, og bomber de britiske byer. Og faktum er jo, at Royal Air Force kan gøre meget, meget lidt ved de her bombemaskiner, som kommer om natten. Man har selvfølgelig nogle enkelte natjager, men man, man, man har faktisk ikke effektive kampmidler mod de tyskerne, når de bomber om natten. Og det fortsætter de jo faktisk med. Ja, og, og, uh, Coventry, det, er, det ligger hen i november, 14. og ja. 15. november. Det, for, altså, det, det, der senere hen kommer til at hedde Blitzen, ja. det kommer til at foregå. Ja, hvor længe, ja, hvornår stopper det egentlig? Men det stopper først i, kan vi sige, sådan, kan vi sige nedgang i det i april måned 1941, hvor man kan så sige, at de tyske, den tyske så får nye opgaver fordi det skal allokeres til feltoget mod øst. Og jeg kan sige, den hårde konklusion er, at hvis, hvis, hvis tyskerne havde, fra, fra sommer 1940 havde startet med de her natangreb, så kunne slaget om England altså have fået et helt andet udfald. Det gjorde de heldigvis ikke, øh, men øh, nu har vi i hvert fald været omkring øh, om England øh, med baggrunden i bogen The Battle of Britain af professor Richard Overy. Bogen er udkommet på forlaget Penguins, og jeg skal sige tak til dig, øh, Sten Andersen, øh, for at du er historiker, øh, blandt andet, og, og du, fordi du endnu en gang havde lyst til at medvirke i. Programmet Hitlers Aseløer er slut for i dag. Teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kortøer, vært og til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige podcast at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret i Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Aseløer. Tak for i dag.